Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Endlich Ferien. Wie jedes Jahr kamen Julian, Dick und Anne nach Kieran, um den Sommer mit ihrer Cousine George zu verbringen. Gleich am ersten Tag nach ihrer Ankunft brachen alle vier zu einer Fahrradtour nach New Haven auf. Timmy, der Hund, kam natürlich auch mit und trabte fröhlich neben ihnen her. In der Hafenstadt angekommen, stellten sie ihre Räder an der Kaipromenade ab, um die großen Segelschiffe zu bewundern, die dort im Wasser lagen. Was für ein schöner Tag, oder? Mhm. Es ist fast kein Wölkchen am Himmel zu sehen. Tja, was den Wintern geht ist ganz schöne Flaute. Naja, die Yachten hier wären ja sonst bestimmt auf See. Ist doch ein Glück für uns. So können wir sie ausgiebig bewundern. Ja, bestimmt. Seht mal, da liegt sogar ein Dreimaster vor Anker. Mhm. Wow, das sieht toll aus. Ja, mit dem kommt man bestimmt bis nach Amerika. Oh. Meinst du? Ja, das Schiff von Kolumbus, das war doch auch nicht größer. Hm. Stimmt. Tini, na komm. Beifuß. Sie waren vor dem Dreimaster stehen geblieben. Während Julien, Dick und George über das Schiff sprachen, betrachtete Anne die Leute, die über die Kaipromenade spazierten. Ganz in ihrer Nähe fiel ihr ein Mädchen auf, das kaum älter als sie selbst war. Ihr Haar war blond und zerzaust und hatte wohl schon lange keinen Kamm mehr gesehen. Sie schien ganz allein zu sein. Nur wenige Schritte entfernt sprach sie zwei ältere Passanten an. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir sagen, wie ich von hier zur Alten Burg komme? Zur Alten Burg? Du, du meinst bestimmt die Festung. Ja, genau, die meine ich. Und wie komme ich dahin? hin? Ah, oh, naja, das ist doch ganz einfach. Du gehst immer in diese Richtung. Ja, ja in diese. Und dann, dann gibt es eine kleine Straße. Ja, die heißt Fort Rice. Fort Rice. Mhm. Und die musst du nur bis zum Ende durch. Und dann stehst du schon vor dem Eingang der Festung. Genau. Während das Ehepaar mit dem Mädchen sprach, schlich sich ein Junge von hinten heran und langte dem Mann so geschickt in die Jackentasche, dass der nichts davon mitbekam. Aber was macht dieser Junge denn? Er fischte eine Brieftasche heraus, steckte sie in die eigene Hosentasche und schlenderte davon, als wäre nichts geschehen. Julian, Dick! George. Was hast du? Was ist denn? Ach, ähm, seht ihr den Jungen, der dort auf der anderen Straßenseite entlang geht? Er hat gerade diesen Mann bestohlen. Was? Dann sollten wir dem Herrn aber schnell Bescheid sagen, oder? Ah, ja, genau. Kommt mit. Das gibt's doch nicht. Uh, Sir! Was ist? Dieser Junge da drüben hat gerade ihre Brieftasche gestohlen. Was? Ja, Du, du hast recht. Oh nein. Sie ist weg. Aber was ist denn los? Wieso läuft das Mädchen weg? Sie rennt zu dem Jungen. Sind die beiden etwa ein Team? Zumindest hauen sie gerade gemeinsam ab. Polizei! Oh. Halt! Stehen geblieben! Polizei! <lacht> Hinterherlaufen ist wohl zwecklos. Das sehe ich anders. Los, Leute, die kriegen wir. Dann aber schnell. Komm, Timmy, na los! Die beiden Kinder liefen so schnell, dass nicht einmal Timmy sie einholte. Und Dick, der ebenfalls sehr schnell war, wenn es drauf ankam, hatte größte Mühe, sie im Blick zu behalten. Er konnte gerade noch sehen, wie sie in eine kleine Straße bogen, die zu einem Parkplatz führte. Dort stand ein Wohnmobil, in dem die Kinder verschwanden. Erschöpft blieb Dick stehen. Mist! Was ist los? Ja! Bleibt stehen, Leute. Halt! Was ist? Wo sind sie denn jetzt? Sie sind in den Wagen dort geklettert. Das ist ja seltsam. wohnen die etwa da drin? Lasst uns herangehen. herangehen. Okay. Aber nicht alle auf einmal. Andy wir mir hier. Okay. Und Timmy besser auch. Okay. Dann los, George. Okay. Okay. Seid vorsichtig, ja? ja. Ich sage. Am Straßenrand standen Bäume, hinter denen George und Dick entlang schlichen und sich dem Wohnmobil näherten. Es bestand aus einer Fahrerkabine und einem Wohnteil, das eine eigene Tür und ein Fenster hatte. In gebückter Haltung huschten sie an dieses Fenster heran und lugten vorsichtig hinein. Das sind zwei Männer. Ja. Der große sieht ganz schön gefährlich aus ich auch. Der andere nimmt die Brieftasche an sich. Er klopft dem Jungen auf die Schulter. Sieht aus, als wenn er ihn loben würde. Für einen Diebstahl? Ja. Merkwürdig. Ach, doch. Der Große kommt zur Tür. rein. Schnell. Hier um die Ecke, George. Okay. Hallo? Ist da jemand? Hm, War wohl doch nichts. Ich ja, glaube, wir haben genug gesehen. Ja. Schnell weg hier. Okay. Los. Die Männer und Kinder in diesem Wohnmobil schienen eine richtige Diebesbande zu sein. Schnell liefen die fünf Freunde zu ihren Fahrrädern und fuhren zur Polizeiwache von New Haven. Die Constables gingen ihrem Hinweis sofort nach. Denn in den letzten Tagen hatten sie so viele Anzeigen wegen Taschendiebstahls bekommen, wie noch nie. Mit einem großen Polizeiwagen, in dem auch die fünf Freunde Platz hatten, fuhren sie los. Julian und Dick dirigierten sie zu der kleinen Straße am Stadtrand. Und dort hinten soll ein Wohnmobil stehen, sagt ihr. Ja, ganz am Ende, wo der Parkplatz ist. Von hier aus kann ich aber nichts sehen. Es muss aber da stehen. Also, hier ist ein Parkplatz, aber kein Wohnmobil. Was? Aber das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Kinder, was soll das? Habt ihr euch diese Geschichte etwa ausgedacht? Ah. Sieht aus, als wären wir auf einen blöden Streich reingefallen, Constable. Oder habt ihr es auf die Belohnung abgesehen, die wir für Hinweise auf die, Taschen, die wir ausgesetzt haben? <lacht> aber nein! Was denn für eine Belohnung? Das stand wirklich ein Wagen. Ruhe jetzt. Wir bringen euch zu euren Fahrrädern und dann seht zu, dass ihr Land gewinnt. Fahren Sie, Constable. Da es schon spät war, machten sich die fünf Freunde gleich auf den Heimweg. Sie fuhren, wie schon bei der Hinfahrt, durch den Wald. Dort war es an diesem heißen Sommertag schön kühl. Und für Timmys Pfoten war ein Waldweg viel angenehmer als die harte Straße. Sie waren schon fast in Kiran angekommen, als Timmy plötzlich unruhig wurde. Ganz schön gemein, dass uns die Polizisten nicht glauben wollten. Mhm. Und von dieser Belohnung wussten wir wirklich nichts. Mhm. Was ist los, Timmy? Mhm. Er läuft in den Wald. Ja. Vielleicht hat er ein Tier im Komm zurück, Timmy. Wir wollen doch nach Hause. Ich sehe mal nach. Ich komme mit. Ich bleib bei den Fahrrädern. Ja, ich auch. Was ist denn? Ach, das gibt es ja nicht. Sieh mal, wer da ist. Das Mädchen von der Diebesbande. Sie hat uns gesehen. Wenn sie vor uns weglaufen will, läuft sie aber in die falsche Richtung. Ja. Das ist total komisch. Die kommt direkt auf uns zu. Hm? Kann die mir helfen? Ich muss mich verstecken. Bitte schnell. Ja. Warte. Ja, klar, das kriegen wir hin. Komm her. Das Mädchen sah so verzweifelt aus, dass sie ihr halfen, ohne lange zu fragen. In der Nähe stand ein Himbeerstrauch, unter den sie sich kaufen konnte. Julian und George bedeckten sie mit Ästen und Laub und stellten sich dann dicht an den Strauch. Auch Tinny baute sich schützend vor dem Laubhaufen auf. Da näherte sich auch schon der große, stämmige Mann den Dick und George im Wohnmobil gesehen hatten. Was macht ihr denn hier? Hm? Wonach sieht es denn aus, Sir? Also, ich nenne das Himbeerenpflücken. Jack! Was ist denn, Sam? Ey, hm? habt ihr ein Mädchen gesehen? So in eurem Alter. Hm, nein, hier war niemand. Und ein Mädchen schon gar nicht. Hm. Ja, die muss in die andere Richtung gelaufen sein, Sam. verdammt! Wenn ich die kriege, die kann was erleben. Komm jetzt! Man könnte ja mal guten Tag und auf Wiedersehen sagen. Ja, allerdings. Da kannst du bei denen lange warten. Sind sie weg? Ja, ja, du kannst rauskommen. Äh, Sag mal, was wollten die beiden Männer von dir? Das erzähle ich euch später. Erstmal muss ich hier weg, falls sie noch mal zurückkommen. Ja. Komm doch mit zu uns nach Köln. Es ist auch nicht mehr weit. Ja, ich kann nicht auf meinem Gepäckträger mitnehmen. Wow, Echt? Das wäre großartig. Na klar. Na dann los. Verschlitten wir. Bald waren die fünf Freunde mit Sally am Felsenhaus angekommen und wollten mit ihr hineingehen. Da sorgte das fremde Mädchen schon für die nächste Überraschung. Ich gehe da nicht rein. Da sind bestimmt eure Eltern. Ja, aber was ist denn schlimm daran, dass meine Eltern zu Hause sind? Wenn sie von Jack und Sam erfahren, rufen sie bestimmt die Polizei. Aber dafür brauchen wir doch meine Eltern nicht. Nee. Wir gehen selbst zu Constable Wilbert und erzählen ihm alles. Mhm. Nein, aber das dürft ihr nicht. Ihr dürft auf keinen Fall der Polizei etwas sagen. Aber wieso denn nicht? Also, das musst du uns schon erklären. Ja, später. Jetzt brauche ich erst mal ein Versteck. Okay. Und warum sind Jack und Sam überhaupt hinter dir her? Sie glauben, ich hätte ihnen Geld weggenommen. Hast du das denn? Natürlich nicht. Aber das ist ihnen egal. Wenn sie mich finden, dann muss ich wieder zurück zu ihnen. George, ja? du weißt doch bestimmt, wo man sich in Kirin gut verstecken kann, oder? Klar. Auf dem Grundstück von Bauer Green steht ein alter Schuppen. Der ist seit Jahren nicht benutzt worden. Ah. Ja, perfekt, dann können wir doch erstmal mal dorthin gehen. Und Dick und Julian, ihr geht am besten schon mal ins Felsenhaus und sagt, dass wir später nachkommen. Okay. Tante Fanny wartet bestimmt schon. Mhm. Ihr könnt ja sagen, Anne und ich wollen ein bisschen unter Mädchen sein. Ja. Genau. Oh, Tante Fanny wird so freuen, wenn sie das hört. <lacht> ja, Timmy, in diesem Fall gehörst du dann wohl zu uns, weißt Ja, das stimmt. <lacht> also, bis später. Ja, bis später. Schuppen auf dem Grundstück von Bauer Green stand tatsächlich noch leer und die Tür war nicht verschlossen. Aus ein paar Strohballen bauten die Mädchen ein Nachtlager für Sally. "Sieh mal, Sally, hier ist eine alte Decke, mit der du dich zudecken kannst." Danke, Anne. Das ist echt nett von euch, dass sie mir helft. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, dir zu helfen. Äh, George, was meinst du damit? Na ja, immerhin hast du Leute bestohlen, Sally. Ja, zumindest warst du an dem Diebstahl beteiligt, oder? Aber, aber Jack und Sam haben mich dazu gezwungen. Ja, aber warum willst du denn da nicht zur Polizei gehen und sie anzeigen? Das, das kann ich euch nicht sagen. Also, George, lass Sally doch erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Aber irgendetwas ist hier faul. Wer weiß, am Ende bestiert Sally heute nach Bauer Green. Ja, und wir haben ihr dabei geholfen. Wie kannst du sowas sagen? Ist das das so? ist gemein. Wisst ihr was? Ihr müsst mir nicht helfen, wenn ihr nicht wollt. Sally, Ich finde, du solltest ihr nachgehen und dich entschuldigen. Wieso? Du hast doch selbst gesagt, wir sollen sie in Ruhe lassen. Ha! Hast du das gehört, Georgia? Ja. Oh nein, Kannst du was durch den Türschlitz sehen? Ja, das ist dieser Sam. Da ist ja unsere Betrügerin. Lass mich los, Sam. Ich hab euch nicht betrogen. Ich schwör's. Ja, ja. Was machst du hier überhaupt? Glaubst du etwa, vier Fahrräder und ein Hund waren im Wald zu übersehen? Komm jetzt. Er hat uns bis hier verfolgt. Was macht er denn mit Sally? Ach oh, je. Lass mich los. Ich will nicht mitkommen. <lacht> du hast gar keine andere Wahl, Das weißt du ganz genau. Jetzt komm. Hat Sally am Arm gepackt und hat sie weg. Du kannst von Glück reden, wenn diese Kinder nicht zur Polizei gehen, Sally. Sonst kriegst Nein. du richtig Ärger. Das tun die bestimmt nicht. Die haben es versprochen. Er bringt sie bestimmt zum Wohnmobil zurück. Ja. Ja. Wenn wir nur wüssten, wo das jetzt ist. Das ist bestimmt nicht weit von dem Waldstück, wo ihr Sally wiedergesehen habt. Ach, du hast recht. Lauf nach Hause und sag okay. den anderen Bescheid. Dann kommt ihr zum Wald. Ja, und was machst du? Ich hänge mich an Sam und Sally dran. Wir dürfen ihre Spur auf keinen Fall verlieren. Ach, aber George, wenn was schief geht... Ach, was soll denn schief gehen? Na, wer wir dich im Wald nicht finden... Es wird doch schon dunkel. Keine Sorge, Timmy findet mich überall. Los, jetzt beeil dich. Ach, na gut, aber bitte sei vorsichtig, ja? Ja, bin ich. George folgte Sam und Sally, ohne dass sie es bemerkten. Wie sie vermutet hatte, liefen sie zum Wald. Sie gingen am Himbeergebüsch vorbei und von dort immer tiefer in den Wald hinein. Da es bald Nacht wurde, waren nur noch ihre schwarzen Silhouetten zu erkennen. George wurde es langsam unheimlich. Ob die anderen sie noch finden konnten? Es wäre besser, ihnen Wegzeichen zu hinterlassen. Dummerweise hatte sie kein Taschentuch oder Papier dabei. An ihrem T-Shirt jedoch war der Saum aufgegangen. Das müsste gehen. Ich reiß einfach ein Stück Stoff ab. Das hätten wir. Was war das? Was denn? Ja, ich hab doch irgendwas gehört. Plötzlich leuchtete der Lichtkegel einer Taschenlampe ins Dunkel. Schnell zog sich George hinter einen Baum zurück. Ah. Halt! Halt! Stehen geblieben! Was hast du hier zu suchen, ah. Das ist ja interessant oh, Lassen Sie mich los Als Anne im Felsenhaus ankam, sagte sie Tante Fanny, George sei schon ins Bett gegangen, ohne Gute Nacht zu sagen Ein Verhalten, das der eigensinnigen George durchaus zuzutrauen war Kurz darauf ging Fanny selbst schlafen. Onkel Quentin hatte sich in seinem Labor für ein wissenschaftliches Experiment eingeschlossen. So konnten die drei Geschwister und Timmy unbemerkt verschwinden. Julian packte ein paar nützliche Dinge in einen Rucksack und dann gingen er, Dick, Anne und Timmy los, um George wiederzufinden. Über eine Stunde suchten sie das Waldstück rund um das Himmelgebüsch ab. Hier ist kein Wohnmobil. Weit und breit nicht. Aber wenigstens George müsste doch hier irgendwo sein. Das verstehe ich auch nicht. Selbst Timmy läuft ganz ziellos hin und her. Ja, und wenn er nicht mal wittert, wo sie ist, wie sollen wir sie dann finden? Probieren wir es doch mal mit Nachdenken. Wie es aussieht, tut diese Diebesbande alles, um nicht erwischt zu werden. Ja, in einem Wohnmobil, das jeden Tag woanders steht, bekommt man wohl kaum unverhofft Besuch. Ach. Heute Nachmittag kamen sie aus New Haven und sind Richtung Kirin gefahren. Mhm. Dann wäre es doch ziemlich unwahrscheinlich, dass sie wieder nach New Haven zurückfahren, wo sie schon mal gesehen wurden. Ja, stimmt. Alter, ein Dorfi, Kirin, wo jeder Fremde sofort auffällt, wollen sie doch bestimmt auch nicht. Also, in der Richtung geht es zum Meer, ja? Mhm. Bleibt also eigentlich nur diese Richtung. Mhm. Da gibt es ziemlich lange nichts als Wald. Oh. Also. Dann gehen wir dort hin. Mhm. Ja, ist besser als nichts tun. Auf jeden Fall. Los! Sie waren kaum zehn Minuten gegangen, als Timmy unruhig wurde, mit aufgeregtem Gebell losrannte und bald darauf stehen blieb. Als sie zu ihm eilten, entdeckten sie im Licht ihrer Taschenlampe das kleine Stoffstück, das George von ihrem T-Shirt gerissen hatte. Mit ihrem Geruch in der Nase lief Timmy so schnell und zielgerichtet durch den Wald, dass seine drei Freunde kaum nachkamen. Timmy, warte mal! Ich kann nicht so schnell! Da ah. weiß er ja ganz genau, wo es lang geht. Sieht so aus. Aber warum bleibt er jetzt stehen? Ja. Vielleicht hat er was entdeckt. Hier, hier ist nichts. Nein, nur ein Waldweg, der eine Kurve macht. Warte dich! Ich leite mir auf den Boden. Aha. Oh mein hat Timmy, etwa die Spur von George verloren? Wichtig. Ähm, Wir finden bestimmt eine ganz vernünftige <lacht> Ja, und hier ist sie schon. Huh? Sieht mal, frische Reifenspuren im Waldboden. Aber das heißt ja, wenn George bis hier gekommen ist und Timmy ihre Spur verliert, dann muss sie jetzt in dem Wagen sein, der vor kurzer Zeit hier weggefahren ist. Was das für ein Wagen ist. Das lässt sich ziemlich leicht erraten. Oh nein! George machte kein Auge zu. Sie lag auf einer schmalen Holzbank im Wohnmobil der Diebesbande und das ruckelte gerade über einen holprigen Waldweg. Sam hatte sie zusammen mit Sally hier eingesperrt, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. Und jetzt hatte sie keine Ahnung, wohin sie fuhren. Plötzlich hielt der Wagen und sie konnte die Stimmen von Jack und Sam im Fahrerhaus hören. Wieso hältst du an, Jack? Weil ich Schlaf brauche, Mann. Hm. Oder willst du die ganze Nacht durchfahren? Na, hast recht, ein bisschen Schlaf kann nicht schaden. Und hier findet uns sowieso keiner. Ja, eben. Oh, morgen fahren wir ganz früh weiter. Okay. Ich gebe mal noch eine Runde die Beine vertreten. Oh. Gute Idee, ich komme mit. Hey Sally, Sam und Jack wollen heute Nacht bleiben. Vielleicht können wir versuchen abzuhauen. Aus dem Wagen hier kommst du nicht raus. Echt? Aber wieso denn nicht? Können wir nicht durch das Fenster klettern? Nein, die Ränder sind zugeschweißt. Und anstelle von Glas gibt es dicke Plastikwände. Oh je. Sam hat nur einen Luftschlitz im Boden gelassen, damit wir nicht ersticken. Und was ist das da für eine kleine Tür da hinten in der Ecke? Die gehört zum Tresor. Da kommt alles rein, was wir gestohlen haben. Ah. Wieso steht er nicht dort, wo Jack und Sam schlafen? Im Pfarrerhaus ist es schon eng genug, sagen sie. Hey Sally, bist du wieder da? Mit wem redest du? Ich rede mit George. Hallo, das sind ja zwei. Wer ist George? Ein neuer? Sie hat mir geholfen, als ich abhauen wollte. Aber Sam hat mich gefunden. Und wieso bist du jetzt hier, George? Ich bin Sam und Sally gefolgt. Dabei hat er sie entdeckt und gleich mitgenommen. Ihr habt schon geschlafen, als wir angekommen sind. Wieso hast du Sam und Sally nicht einfach gehen lassen, George? Na, weil ihr etwas ganz gewaltig faul sein muss. Ich wollte eure Spur nicht verlieren. Da siehst du, was du davon hast. Jetzt sitzt du selbst in der Tinte. Wer seid ihr eigentlich? In New Haven, da habe ich doch nur einen Jungen bei Sally gesehen. Ich bin Tim und ich Tom. Wir sind Zwillinge. Oh. Da kann man immer sagen, der andere war's. <lacht> also, ist Jack etwa euer Vater oder Sam? Nein, wir sind bei unserem Onkel aufgewachsen, William Blackstone, in London. Ah. Oh. Na naja, vor einem Jahr hat er uns zu Jack und Sam gebracht und gesagt, dass die sich eine Weile um uns kümmern. Ach so. Und seitdem haben wir ihn nie wieder gesehen. Ach, und warum besteht ihr fremde Leute? Jack und Sam sagen, wir müssen das Geld besorgen, das sie für uns ausgeben. Es ist so ein Quatsch. Das würde ich mir aber nicht gefallen lassen. Ruhe da drin! Ihr sollt schlafen! Psst, scheiße! Ja, sonst kommt er rein. Zum Glück war es ziemlich einfach, der Reifenspur des Wagens zu folgen. Als Julian Dick, Anne und Timmy am Wohnmobil ankamen, schlichen sie sich heran und drückten vorsichtig auf die Türklinke des Wohnteils. Die Tür war natürlich zu. Timmy konnte George trotzdem wittern und wollte laut bellen, um zu zeigen, dass er da war. Dick hielt ihn gerade noch rechtzeitig davon ab. Schließlich durften die Banditen nichts von ihnen mitbekommen. Leise zogen sich die vier in Sichtweite hinter einem Stapel gefällter Bäume zurück. Julian und Dick behielten den Wagen bis zum frühen Morgen im Auge, während Anne versuchte, etwas Schlaf zu finden. Ja, ganz ruhig, Timmy. Wir kriegen George da schon wieder raus, ganz sicher. Wir, wir sollten ihr ein Zeichen geben, damit sie weiß, dass wir da sind. Vielleicht ist sie ja schon wach. Ja, gute Idee. Mach mal einen Kürzchenruf. Du kannst das besser als ich. Oh, danke für das Kompliment. Mhm. Ja, also dann. Mhm. Hoffentlich hat sie das gehört. Und hoffentlich hat es nicht der Falsche gehört. Sieh mal da. Die Tür vom Fahrerhaus wird geöffnet. Hen, hey, Hen, wach auf, komm schon, es tut sich was. Hey, Wie spät ist es denn? Kurz vor sieben. Dieser Sam kommt raus. Hoffentlich macht er auch bald die zweite Tür auf und wir können dort endlich sehen. Ich mache mir solche Sorgen um Sie. Mist, tut er nicht. Er schleppt nur einen Campingstuhl vor den Wagen. Jetzt kommt auch Jack raus. Er schließt die Fahrradtür ab. Seht mal. Ne? Der scheint beständig ja. Angst zu haben, dass er bestohlen wird, oder? Das macht die Sache nicht einfacher. Den Autoschlüssel schiebt er in seine Jackentasche. glaube ich noch glaub, mal ein bisschen in der Gegend um, Sam. Sicher, ist sicher. Ja, alles klar. Oh nein, Sam, komm hier her! Der große, muskulöse Sam stapfte in ihre Richtung und kam ihnen gefährlich nahe. Doch es gelang ihnen so, um die Baumstämme herumzuschleichen, dass er sie nicht sehen konnte. George hatte den Käuzchenruf natürlich gehört und sofort gewusst, von wem der war. Ungeduldig wartete sie darauf, dass die Tür geöffnet wurde. Vielleicht konnte sie mit Julian Dick und Anne Kontakt aufnehmen. Endlich hörte sie Sams schwere Schritte, die sich dem Wohnmobil näherten. Die Luft ist rein, Jack. Soll ich jetzt aufschließen? Okay. Morgen, Kinder. Aufstehen. <lacht> Wir haben heute viel vor. Äh, was? Oh, guten Morgen. Also, das wird ja auch endlich mal Zeit, dass Sie aufschließen. Wir brauchen oh. dringend frische Luft. Na, äh, äh, darf ich fragen, wo du hin willst? Nach draußen natürlich. Wir waren die ganze Nacht hier drin. Das reicht doch. Keiner verlässt den Wagen ohne meine Erlaubnis. Ist das klar? Was? Sie können uns doch nicht einfach hier gefangen halten. Oh, George, gib Ruhe. Hast dich schon noch dran gewöhnt? Bleib hier. Na, siehst du, George? Die anderen haben es begriffen. Aber, <lacht> ihr verlasst den Wagen nur, wenn ich es euch sage. Aber jetzt habt ihr sowieso was anderes zu tun. Hier, hier sind zwei Büchsen Erbsensuppe. Macht sie warm. Danke, Sam. Machen wir. So, eine ist für Jack und mich, ist klar, oder? Klar, Sam. Komm gleich wieder. Mano. Wieso lasst ihr euch das gefallen? Wenn wir nicht auf ihn hören, sperrt er uns wirklich den ganzen Tag ein. Hallo! Oh. Was wird hier immer so viel gequatscht? Beeilt euch! Wir wollen gleich weiterfahren. Was? Wohin denn? So weit, dass du nicht mehr hierher zurückkommst? Oh, nein, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Vergiss es, George. Okay, Jack und Sam kannst du nichts machen. Wartet mal einen Moment, mir fällt da gerade was ein. Wie wollt ihr eigentlich die Suppe kochen? Na hier, mit dem Spirituskocher. Hey, lass mich mal ran. Aber wieso? Oh, was hast du vor? Ich werde schon sehen. George untersuchte den Spirituskocher und fand heraus, dass er sich ganz leicht außer Funktion setzen ließ. Man musste nur genügend Sand in die Öffnungen für die Gasflammen streuen, sodass sie ordentlich verstopft waren. Den Sand hatte sie zum Glück in ihren Schuhen. Ich auch. Probieren wir es. Sam! Hm? Der Spirituskocher geht nicht. Hä? Wieso? Zeig her! Na, gestern ging er doch noch. Ist die Suppe immer noch nicht fertig? Ja, nein, Jack. Der Kocher scheint verdreckt zu sein. <lacht> Soll ich hier etwa kalt essen? Das müssen sie gar nicht. Ich würde sie auch ohne Kocher heiß kriegen. So? so? Äh, wie denn? Ja, ich kann eine Feuerstelle machen. Eine Feuerstelle hier im Wagen? Ja, sag mal, hey, du bist ein Trottel. Für die Feuerstelle müssen Sie natürlich rauskommen. Ah. Mhm. Okay, wir behalten euch aber im Auge. Ganz richtig. So, nun kommt raus. Ja, los, ja. ja, mach schon. Ja, ja, okay. Endlich frische Luft. Oh, oh, ist das eine Hitze! Ja wirklich. Das schon am frühen Morgen. Auszuhalten. Ach, raus aus der Jacke!« Jack zog seine Jacke aus und hing sie über den Campingstuhl, bevor er sich hineinsetzte. Sam ging mit den Zwillingen und Sally in den Wald, wo sie Feuerholz sammelten. George sah ihnen nach und ließ ihren Blick über den gesamten Waldrand schweifen. Da sah sie an einer ganz anderen Stelle, wie sich über einem Strauch ein Ast hin und her bewegte. Obwohl es völlig windstill war. Nun wusste sie, wo ihre Freunde waren. Vielleicht ließ es sich ja einrichten, dass sie unbemerkt an den Wagen kamen. Dabei würde ihnen bestimmt ein Trick einfallen, wie sie Jack und Sam überlisten konnten. Hey, keine Zeit zum Träumen. Kriegst du das hin mit deiner Feuerstelle? Ja, Sir. Ich muss nur ein paar große Steine für den Rand suchen. Ach so, so. Und ähm, wo willst du hier große Steine finden? Sehen Sie den Felsen da hinten? Da gibt es bestimmt welche. <lacht> Na klar. Ja, du denkst auch nicht, nicht zufällig, wenn ich erstmal an diesem Felsen bin, dann kann ich auch ganz prima abhauen. Sie kann ja mitkommen und auf mich aufpassen. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Also los. Julian, Dick und Anne beobachteten aufgeregt, wie sich George gemeinsam mit Jack vom Wohnmobil entfernte. Die Jacke hatte der Gauner hängen lassen. Nach Sams Kontrolle musste er ja glauben, dass kein Fremder in der Nähe war. Dick flitzte so schnell er konnte zum Campingstuhl und fischte den Autoschlüssel aus der Jackentasche. Und ganz flink zeichnete er mit einem Stock noch einen Schlüssel auf den Boden der Feuerstelle. Als George zurückkam, sah sie dieses Zeichen sofort und war sich ziemlich sicher, was es bedeutete. Bald saßen alle Insassen des Wohnmobils um die Feuerstelle herum und warteten darauf, dass die Suppe warm wurde. Sally, gib mir auch einen Löffel. Mir Ja, äh, hier, keine Sorge. Ihr bekommt schon alle was zu essen. Danke. Danke. So, die Suppen sind jetzt heiß genug. Also, dann nehmt euch eure Büchse Haben wir denn keinen Teller zum Essen? Na wozu? Das reicht doch, wenn jeder seinen eigenen Löffel hat. Hey, seht jetzt zu, dass ihr fertig werdet. Na, wir starten gleich. Ja, und auf der langen Fahrt könnt ihr eure neuen Komplizen schon mal eure ganzen Cloud-Tricks erklären. Ist das klar? Alles klar. Gut. Machen wir. Sagen Sie mal, wieso sind Sie sich eigentlich so sicher, dass ich nicht nach Kirin zurückkomme, wenn wir hier wegfahren? Ja, weil wir heute durch Halb-England fahren werden. Und du... Du, du kannst dir wohl kaum ein Zugticket für 100 Pfund kaufen. Ja, warum nicht? Ich kann mir doch einfach das Geld aus dem Tresor nehmen. Oh, oh, oh. Aber willst du etwa behaupten, du könntest unseren Tresor knacken? Ach, das brauche ich gar nicht. Er steht ja offen. Was erzählst du denn da für ein Blödsinn? Quatsch. Naja, ich habe es heute Morgen probiert. Er sieht zwar aus, als ob er abgeschlossen wäre, aber man kann an dem Knauf drehen und dann geht er einfach auf. Was? Sam, du ja, Trottel! Lass mich mal! Hast du ihn wieder nicht zugesperrt? Wer weiß, wie viel diese kleinen Biester jetzt schon im Wald vergraben ja, haben? Aber ich hab ihn zugesperrt! Okay, komm, dann zeig es mir, komm ja, sofort! Komm. Ja, ja, ich komm ja schon! Julian, Dick, Anne und Timmy sahen von ihrem Versteck aus mit angehaltenem Atem, was vor dem Wohnmobil geschah. Seht mal, da tut sich was. Die beiden scheinen sich zu streiten. Ja. Jack steht auf. Er rennt zum Wohnmobil. springt rein. Sam rennt ihm hinterher. Schnell! Das ist unsere Chance. Ja, wir mitkommen. Los! So schnell sie konnten, rasten die drei das kurze oh. Stück bis zum Wohnmobil. Julian hielt den Autoschlüssel schon in der Hand. Und George wartete nur darauf, die Tür zu schließen, sobald er da war. Schnell, Julian! Hier, yeah. los! Ja, warte. Hey, Was soll das? Zack! Zack, die Tür geht nicht mehr auf! Das ist sofort diese Tür wieder auf! Das kann doch nicht wahr sein. Habt ihr die jetzt eingeschlossen? Was meinst du wohl, warum sie gegen die Tür trommeln? Aber wie seid ihr denn an den Schlüssel gekommen? Tja, so was nennt man Teamarbeit. <lacht> ja. Darf ich vorstellen, das sind meine Freunde Julian, Dick und Anne und meine und Timmy natürlich. Und das hier, das sind Tim? Und Tom. Hey, hey. Hallo, hallo ihr beiden. Tom. Hi. Hey. Leute, ihr seid großartig. Mhm. Vor den beiden brauche ich offenbar keine Angst mehr zu haben. Oh nein. Jetzt können wir zur Polizei gehen. Ja, genau, das hatten wir auch vor. Also los, worauf warten wir? Auf nach Karen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wenn wenn Goldzahnbill sieht, was ihr angestellt habt, dann könnt ihr euch auf was gefasst machen. Ja! Und glaubt bloß nicht, ihr könnt ihm entkommen! Hä? <lacht> Goldzahnbill? Wer ist das denn? Das ist der Boss von Jack und Sam. Er kommt jeden Montag mit dem Motorrad zu uns. Oh. Und holt sich die Beute ab, die Jack und Sam im Tresor haben. Aber wieso behalten sie die nicht selbst? Es kann ja immer sein, dass die Polizei das Wohnmobil doch mal findet. Dann wäre es ja ziemlich blöd, wenn alles, was wir schon geklaut haben, hier im Tresor wäre. Klar, und Bill ja. ist eben der Boss. Er hat alles unter Kontrolle. Dann müssen wir eine Überraschung für Bill organisieren, ja, würde ich sagen. Äh, am besten ein Empfangskomitee mit Polizisten direkt hier am Wagen. Ja? Mhm. Aber heute ist doch schon Montag. Bill wird sicher bald hier sein. Oh nein, dann müssen wir uns beeilen. Ja, nein, ja, los, los. komm! Nein, bitte nicht! Was? Wenn wir es nicht schaffen! Dann, dann was? Hat das etwas mit deinem Geheimnis zu tun, Sally? Ja, dann musst du uns endlich vielleicht mal davon erzählen, Sally. Also gut... Ich komme eigentlich aus einem Dorf, das sich ganz weit weg von hier befindet. Ja? Meine Eltern haben mir immer verboten, allein in die Stadt zu fahren, aber... In der letzten Woche war Sally trotz dieses Verbotes ohne Begleitung in die Stadt gefahren. Dort hatte Sam sie entdeckt und mit vielen Versprechungen zu seinem Wohnmobil gelockt. Kaum war sie drin, hatte er die Tür abgeschlossen. Ich bin tagelang gefahren. Ich habe vorher noch nie von New Haven gehört. Ja, und wieso bestiehlst du fremde Leute? Jack und Sam haben gesagt, wenn ich das nicht mache, dann wird jemand zu meinen Eltern gehen und es wird ihnen etwas Schlimmes passieren. Oh oh, und damit drohen sie wohl auch, falls du zur Polizei gehst, oder? Genau. Und wenn dieser Goldzahn bill vor der Polizei hier ist und sieht, was wir mit Jack und Sam gemacht haben... Dann wird er zu Sallys Eltern fahren und diese Drohung wahr machen. Oh. Was ist das nur für eine furchtbare Bande? Also, es gibt nur eine Lösung. Wir müssen dafür sorgen, dass Goldzahn bill auf jeden Fall geschnappt wird. Aber wie? Hm. Das ist bestimmt schwierig. Hm. Mit dem ist nicht zu spaßen. Hm. Woher weiß Bill eigentlich immer, wo ihr seid? Wahrscheinlich rufen Jack und Sam ihn vor jedem Treffen an. Nein, bestimmt nicht. Die telefonieren nie. Aber sie sagen, wenn man heutzutage telefoniert, dann kann man sich auch gleich der Polizei stellen. Ja, dann, dann machen sie vielleicht einen Treffpunkt aus, also immer von Montag zu Montag. Davon haben wir nichts mitbekommen. Wir wissen morgens nie, wo wir abends sein werden. Auch montags nicht. Tja, Aber irgendwie müssen sich die beiden doch mit ihrem Boss verständigen. Sehen wir doch mal im Fahrerhaus nach. Wartet. Kaum hatte Dick die Fahrertür geöffnet, machten sich die beiden Gauner bemerkbar hey! hey, hey, was habt ihr vor? Ihr wollt doch nicht etwa davonfahren Das könnt ihr doch gar nicht Und außerdem wird es euch nichts nützen Spiel hat euch überall auf dem Schirm Ja, Also besser, ihr lasst uns sofort raus sprang mit einem Satz ins Fahrerhaus, wo Dick gerade das Armaturenbrett untersuchte. Timmy, wo willst du denn hin? George kletterte sofort hinterher. Hast du das gehört, Dick? Ja, was? Sam sagt, sein Boss hat ihn immer auf dem Schirm. Ja, wirklich? Das klingt ja, als hätten sie so eine Art Funkverbindung oder so. Timmy, hm? ja, was willst du denn da an dem Handschuhfahrer? Was macht er denn da? dir das mal an, Dick. Das, das ist ja ein Peilsender. Ja, genau. Sag ich's doch. Los, raus zu den anderen. Okay. Hey, seht mal, was oh, Tilly gefunden hat. Mal. Aber das ist doch ein Peilsender. Ja, genau. Ja. Ihr wollt jetzt aber nicht sagen, dass euer Hund gerade eine Funkverbindung zu will entdeckt hat. Naja... Wir haben uns schon gedacht, dass es sowas geben musste. Und Timmy hat eben den richtigen Riecher. Mhm. Fein, Timmy, fein. Also mit diesem Peilsender stoppen wir goldsam Bill auf jeden Fall. Echt? Wie denn? Das ist ganz einfach, wir teilen uns auf. Die einen locken ihn Richtung Kirin und die anderen holen die Polizei. Ich weiß nicht. Sobald Bill merkt, dass da was faul ist, kann er doch einfach wegfahren mit seinem Motorrad. Und Bill kann richtig schnell fahren. Dann müssen wir ihn von seinem Motorrad runterkriegen. Ja. Wir könnten Reiszwecken auf den Boden streuen oder ein Seil spannen. Solche Sachen haben wir aber im Wohnmobil. Und da können wir jetzt nicht rein. Nein, auf gar keinen Fall. Mist. ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir Bill in eine Grube fahren lassen? Ich kenne einen Weg, der hat genau so eine Grube. Ach, Leute, jetzt hört aber auf. Wir können doch nicht dafür sorgen, dass jemand einen Unfall hat. Nicht mal, wenn es dabei um einen Banditen geht. Ja, da hast du recht, Anne. Aber ich glaube, mit so einer Grube können wir Bill sogar austricksen, ohne dass ihm was passiert. Aha. Wo ist die denn genau, George? Wenn man von hier in Richtung Kirin geht, kommt man an eine Wegkreuzung. Von dort muss man links abbiegen. Ich, ich glaube, dann habe ich jetzt einen guten Plan. Welchen Plan denn? Erzähl schon. Aber mach's kurz. Der kann jederzeit hier auftauchen. Okay, also. Wenig später ließen die Kinder das Wohnmobil mit den gefangenen Banditen zurück. George band Timmy den Peilsender um den Hals und ging mit ihm bis zur Wegkreuzung. Julian, Dick und die Zwillinge bogen auf den Weg ein, der zu jener Vertiefung führte, von der George gesprochen hatte. Anne und Sally dagegen rannten so schnell sie konnten zur Polizeiwache von Karen, wo sie auch bald ankamen. Oh je, Anne! Hoffentlich klappt unser Plan. Ganz sicher. Ohne Polizei werden die anderen nie mit dem Goldsammel fertig. Ach Sally, Constable Wilbert hilft uns bestimmt. Er kennt mich doch schon. Ja? Anne wo kommst du her? Deine Tante macht sich die größten Sorgen um euch. Sie hat hier schon zweimal angerufen. Oh, oh je. Sie haben recht, wir müssen gleich zurückrufen. Aber zuerst müssen Sie mit uns mitkommen, Constable. Äh? Wir brauchen Ihre Hilfe, vor allem Sally. Guten Tag, Sir. Also jetzt kommt erst mal herein. Was ist denn los? Wir haben im Wald die Anführer einer Diebesbande festgesetzt, äh. aber bald kommt Ihr Boss mit dem Motorrad. Die Jungs versuchen, ihn <lacht> aufzuhalten. Und, und halt mal die Luft an, Mädchen. <lacht> Was sagen Sie dazu, Miller? Jetzt kommen die Kirin-Kinder schon zu uns mit ihren wilden Lügenmärchen. <lacht> ja, aber wir lassen uns nicht ins Boxhorn jagen. Ja. Was? Was meinen Sie damit? Die Constables aus New Haven haben sich über euch beschwert. Wie bitte? Sie haben wertvolle Arbeitszeit verloren, als sie wegen eurer Schwindeleien zu diesem entlegenen Parkplatz gefahren sind. Aber das Wohnmobil stand wirklich dort. Jack und Sam sind nur sofort weggefahren, als wir von den Kindern erzählt haben, die hinter uns her waren. Und Sally ist übrigens von Jack und Sam entführt worden. Mhm. Kommen Sie mit uns zum Wald, Constable, bitte. Constable Miller? Haben wir eine vermissten Meldung über ein Mädchen namens Sally? Nein, Sir. Da hörst du es an. Ja, aber... Und ich sage es jetzt ganz deutlich. Du holst deine Geschwister und George, wo auch immer die gerade sind. Und dann geht ihr sofort nach Hause. Es ist schlimm genug, dass sie die ganze Nacht fortwacht. Und deine Freunde nimmst du auch mit. Aber Constable, Goldzahnbill ist vielleicht schon auf dem Weg. Und sehr lange können die Jungs ihn bestimmt nicht aufhalten. <lacht> Goldzahnbill. <lacht> Na, wenn der Name kein Beweis ist, dass ihr euch Märchen ausdenkt. Wie spät ist es eigentlich, Miller? Zwölf Uhr, Sir. Oh, fast hätte ich meine Lunchverabredung verpasst. Miller, kümmern Sie sich darum, dass die Kinder nach Hause gehen. Jawohl, Sir. Schon bald stand George auf ihrem Posten an der Wegkreuzung. Sie hatte Timmy eingeschärft, dass er auf das Brummen eines Motorrads achten sollte. Denn sobald Goldzahn Bill nahte, sollte Timmy mit dem Peilsender am Hals zu Julian Dick und den Zwillingen laufen. Nur so konnten sie sichergehen, dass Bill sein Motorrad auf den richtigen Weg lenken würde. Etwa zehn Minuten Fußmarsch entfernt waren Julian Dick und die Zwillinge noch dabei, die Grube auf dem Waldweg zu präparieren. Sie stammte von einer ehemaligen Wildfalle und war circa einen Meter tief. Juliens Idee war, sie bis oben hin mit Ästen und Laub auszufüllen. Wir brauchen noch mehr Zweige. Von dieser Grube darf nichts mehr zu sehen sein. Genau. Bill muss denken, dass es einfach nur ein bisschen reisig ist, das hier auf dem Weg rumliegt. Ja, ganz genau. Hä? Was ist das? Da kommt Timmy. Was? Hä? Oh je, nein. Dann müssen wir schnell fertig werden jetzt. Wir müssen aufpassen, dass Timmy nicht in die Falle springt. Oh nein. Timmy! Timmy, hierher! Na los, komm! Hierher! Bravo, Timmy, gut gemacht. Ja. So, die Falle ist fertig. Aber Goldsamil ist bestimmt gleich da. Hm. Wir müssen uns verstecken. Ja. ja, ja, los, kommt. Da hinter das Gebüsch da hinten. Wo bleibt los die Polizei? Sie müssten längst hier sein. Ich verstehe das ja auch nicht. Na los, komm, Timmy, komm! Hierher! Komm, Kopf runter! Goldzahnbill fuhr auf seiner schweren Maschine heran. Er trug eine schwarze Lederkluft. Sein Gesicht war unter dem offenen Motorradhelm gut zu sehen. Er lachte und dabei blitzte mindestens die Hälfte seiner Zähne in purem Gold auf. Als er das reisig auf den Weg sah, bremste er und fuhr langsam weiter. Hinter dem Gebüsch versteckt sahen Julian Dick und die Zwillinge wie der schwere Motorrad langsam durch die Zweige und das Laub hindurch in die Grube einsackte. Ah! Was ist denn jetzt los? Was ist das? Glauben Sie, das Motorrad ist drin. Oh, verdammt, was ist das für ein Quatsch? Legen die Leute hier Wildfallen mitten auf den Weg an, oder was? Er klettert raus. Wo bleibt denn nur die Polizei? Mein Motorrad kriege ich hier nie wieder raus. Stolzan Bill schob und zerrte fluchend an seinem Motorrad. Doch selbst ein Muskelprotz wie er bekam so eine schwere Maschine nicht allein aus dieser Grube. Währenddessen kam George durch den Wald und schlich zum Versteck ihrer Freunde. Hey George, ja. sieh mal, ja. das Motorrad ist in der Falle. Super, aber du ist ganz viel Wildern? Das müssen wir auch hören? Ja. Was meint ihr, was Bill jetzt macht? Was haben sich Zack und Sam nur wieder für ein Versteck ausgesucht? Wenn die Anzeige hier stimmt, dann müssen sie ganz in der Nähe sein. Oh, muss ich wohl zu Fuß weiter. Zeig jetzt kriege ich das Ding nicht ab. Ich glaube, er versucht gerade den Empfänger vom Motorrad zu lösen. Ja. Er hat gesagt, er will zu Fuß weiter. Na gut, dann müssen wir ihn in Richtung Polizeiwache lotsen. Richtig. Dann ähm, laufe ich mit Timmy nach Köln. Ja, ja, beeil okay, dich. Okay. Und Goldzahn Bill darf euch auf keinen Fall sehen. Alles klar. Komm, Timmy, schnell, laufen wir. Und wir behalten Bill im Auge. Ja, gut. So, jetzt habe ich ihn im Finger. Also, wo geht's lang? Weit kann's ja nicht sein. Hey Sam, Jack! Wo seid ihr denn? Ihr müsst meine Maschine aus dem Graben ziehen! Constable Miller hatte Anne und Sally bereits verabschiedet und seine Tür geschlossen. Doch die beiden Mädchen standen immer noch im Flur der Polizeiwache. Sie konnten doch unmöglich weggehen, ohne etwas erreicht zu haben. Wie können wir Constable Miller bloß davon überzeugen, dass wir nicht lügen? Ich weiß es auch nicht. Dabei haben wir ihm noch nicht mal von Tim und Tom erzählt. Sally, vielleicht ist es das, das. Vielleicht müssen wir genau das tun. <lacht> Constable Miller? Hallo? Was wollt ihr denn jetzt noch? Jack und Sam haben nicht nur Sally entführt. In ihrem Wagen sind auch noch Tim und Tom Blackstone aus London. Ja, und sie sind schon ein ganzes Jahr bei diesen Banditen. Die die die Blackstones? Mhm. Seid ihr sicher? Ja. Ich, ich erinnere mich genau an diese Vermisstenanzeige. Äh, Moment. Sie muss hier in diesem Ordner sein. Sind sie das hier? Ja, ja, genau. Das sind die beiden. Aber Moment, Moment. Ich rufe die Kollegen in London an. Ja, hier konstelmä Miller aus Kirin. Es geht um den Fall Tim und Tom Blackstone. Ja, wirklich? Noch nicht gefunden? Ich, äh, ja, äh, ich, ich, ich, ich habe hier zwei Zeuginnen, die etwas von einer Entführung sagen. Ja. Wie sie heißen? Ähm, Anne, Kirin und Sally. Wie heißt du nochmal mit Nachnamen, Sally? McLean. Meine Eltern wohnen in der Nähe von Glasgow. Ah. McLean aus … aus Schottland? Äh, ich, ja, wo, woher wissen Sie das? Ach so, dann stimmt alles? Natürlich, Sir. Wir tun, was wir können. Ja, wiederhören. Was ist denn mit mir, Constable? In Schottland wirst du schon längst gesucht, Sally. Deine Vermisstenanzeige ist heute in London eingetroffen. Meinen Sie, Constable Wilbert wird jetzt etwas unternehmen? Aber ganz sicher, Anne. Ja. Wie konnte er auch ahnen, dass eure abenteuerliche Geschichte wahr ist? Er wird alle Hebel in Bewegung setzen. Los, gehen wir. Ja. George und Timmy waren währenddessen schnurstracks durch den Wald Richtung Kiran gerannt, bis sie an der Landstraße ankamen, die direkt in den Ort führte und auf der sie immer weiter rannten. Goldzahnbill erreichte den Waldrand nur wenige Minuten später. Julian, Dick und die Zwillinge waren ihm in sicherer Entfernung gefolgt, ohne ihn aus den Augen zu verlieren. am Waldrand. Sieh mal, er bleibt stehen. Entdeckung, Leute. Los. Wo sind diese Idioten denn, verdammt nochmal? Da vorne ist ein Dorf und ich sehe sie immer noch nicht. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Achtung, da sitze ich um. Komm weg. Hallo? Ist da jemand? Hier ist doch jemand. Richtig doch. Oh nein, er kommt nicht her. Hey, bleibt in Deckung. Er hat euch nicht gesehen. Wir müssen weg. Kommt hin. Oh nein, nein, was machen ich die denn? Die nächsten müssen in Deckung bleiben. Okay. Das sind doch die beiden Blackstones. Wieso treibt ihr euch hier im Wald rum? Na, warte. Euch ziehe ich zieh das Fell über die Ohren. Goldzahn-Bill raste ganz dicht an Julian und Dick vorbei, ohne sie zu bemerken. In wenigen Sekunden bekam er Tim zu fassen. Ah! Hilfe! Lass Tim mich los! So ein Mist! Er hat ihn gekriegt! Lassen Sie meinen Bruder los! Komm mit, wenn du nicht willst, dass ihm was passiert! Wohin wollen Sie denn, Bill? Na, wohin wohl? Zu Jack und Sam? Ihr wisst bestimmt, wo das Wohnmobil ist. Oder nicht? Aua! Ja, Bill, das wissen wir! Na dann los! Gehen wir zu meiner Maschine. Ihr müsst mir helfen, sie aus einer Grube zu ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, Julian. Ja, du hast recht. Sir, bleiben Sie stehen und lassen Sie den Jungen los! Die Polizei ist schon ganz in der Nähe! <lacht> und das soll ich euch glauben? Verschwindet lieber! Oder wollt ihr, dass ich eurem Freund wehtue? Ah, ah, ah, Hilfe! Hilfe! Verdammt! Was ist das? Oh nein! Als Bill die Lage erfasste, wollte er losrennen. Doch Dick gelang es, ihm einen Ast vor die Füße zu werfen. Ah, ja, du blöder Rockspengel! Die Polizeiwagen hielten direkt am Waldrand. George war ihnen kurz zuvor auf der Straße entgegengekommen und konnte nun ziemlich genau sagen, wo Goldzahn Bill sein musste. Constable Wilbert und seine Kollegen stürmten in den Wald hinein. Und natürlich half auch Timmy beim Aufspüren des Gauners. Da ist der Constable! Constable Wilbert, hierher! Hier ist er! Haltet hey. doch Miller, den Mund! Aussehen. Hände hoch! Hier spricht die Polizei von Kirin. Heben Sie die Hände hoch! Oh nein! Nicht schießen! Bitte nicht schießen! Miller, legen Sie diesen Schurken Handschein an. Mit dem größten Vergnügen, Sir. Na los, stellen Sie sich nichts so an. Mitkommen! Das hätten wir. Aber ich bin der Falsche. Ich wollte die Jungen nur zur Rede stellen, weil sie mich bestohlen haben. Die Männer, die sie suchen, heißen Jack und Sam. Die stiften die armen Kinder zum Clown an. Keine Sorge, die holen wir uns auch noch. Julian und Dick, zeigt ihr Constable Miller, wo das Wohnmobil steht? Ja, klar, sehr gerne, Constable. Schon bald saßen Jack, Sam und Goldsanbill im Polizeirevier von Karen hinter Schloss und Riegel. Die fünf Freunde Sally, Tim und Tom blieben ebenfalls auf der Polizeiwache, da es ja noch einiges zu klären gab. Als erstes rief Sally ihre Eltern an, die überglücklich waren, dass es ihr gut ging und mit Constable Wilbert die Einzelheiten für Sallys Rückreise klärten. Dann nahmen die Constables die Zeugenaussagen aller Kinder auf, was eine ganze Weile dauerte. Sie waren gerade fertig, als es an der Tür des Polizeibüros klopfte. Herein! Guten Tag, bin ich hier richtig bei Constable Wilbert? Onkel William, was machst du denn hier? Die Polizei von London hat mich angerufen und gesagt, dass ihr hier seid. Da bin ich so schnell wie möglich hergekommen. Können wir jetzt wieder bei dir wohnen? Aber natürlich. Ich habe mir solche Sorgen um euch gemacht. Und dabei ist es auch noch meine Schuld, dass ihr an diese Gauner geraten seid. Das letzte Jahr muss schrecklich für euch gewesen sein. Was heißt das, Mr. Blackstone? Was haben Sie denn mit der Sache zu tun? Jack und Sam haben mich erpresst. Ich hatte Spielschulden bei ihnen. Äh, und dann? Haben Sie Ihren Neffen da etwa verkauft? Nein, so war es nicht. Sam und Jack haben behauptet, sie könnten die Jungen als Handlanger für Renovierungsarbeiten gebrauchen. Nur für ein paar Tage. Aber dann sind sie mit den beiden spurlos verschwunden. Uns haben sie erzählt, dass du uns nie wiedersehen wolltest. Das war eine gemeine Lüge. Ich habe jeden Tag bereut, dass ich euch mit diesen Schurken allein gelassen habe. Onkel William, Sam und Jack sind im Gefängnis. Ich bin Ihnen so dankbar, Constable, dass Sie die beiden gefunden haben. Bedanken Sie sich bei den fünf Freunden. Ach, Ohne äh, Sie hätten äh, wir diese Kerle nie geschnappt. Und wer also. weiß, wie lange sich meine Eltern noch Sorgen um mich machen müssten. Ja, dann vielen Dank auch. Ihr wart echt mutig. Ist schon gut. wäre. Nee, Wirklich wert. Haben wir gern gemacht. Constable. Ist hm. da nicht noch jemand, der auf unseren Anruf wartet? Oh, oh je, Tante Fanny. Sie hm? weiß ja auch nicht, wo wir sind. Ich rufe sie sofort an. Ach was, wir laufen gleich rüber. Na ja. dann, ab durch die Mitte. Ja, aber Hals, hm. wollt ihr euch gar nicht verabschieden? Ähm. Oh, ja klar. Ja, stimmt. <lacht> Tja, seit wir Sally getroffen haben, sind wir nur noch auf Traff. Ja, <lacht> Wieso eigentlich? Es sind doch Ferien. Ja, genau. Also, tschüss, Sally. Ja, Auf Wiedersehen, tschüss. Tim und Tom. Macht's danke. gut. Danke. Und auch schöne Ferien. Ah, ja, ja, euch auch. Danke. Und wenn ihr mal wieder hier in der Gegend seid, dann kommt vorbei. Oh, danke. Das machen wir bestimmt. Toll. Das nächste Mal werde ich auch mit ins Felsenhaus kommen. Hier wär ist wäre schön. Alles gut. Alles Gute, ja? Oh, Timmy hat ja noch den Peilsender am Hals. Den brauche ich natürlich als Beweisstück. Machst du das, Julian? Ja, ja, natürlich. Okay. Ab. Ja, feiner Junge. Hier, kannst du mal, Wilbur. Vielen Dank. So, Timmy, jetzt hast auch du viel hier in was. Er freut sich. Braber der allerbeste <lacht> <Feiner>. <lacht> Wir sind die fünf Freunde. Julian und Dick, Anne und George. Und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Wir sind und wir durchforschen alte Mäue. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt ihr.